Vădurea nebună Pista 3 Ziarele, ziarele, crima din Campoduci, crima din Campoduci. Ziarele, atacuri banditești la Focșani. Ziarele au sosit, ziarele. Bătaie la cameră, crima din Campoduci. Bătaie, fiorasa, crimă. În urma vânzătorilor de ziare, trecură birje încărcate cu oameni osteniți care își petrecuseră noaptea în tren. Cerul e albastru, soarele pripește, adie vânt, din tineri cad, rar, frunzele îngălbenite de timpuriu. Când m-am încălțat, nu mi-am șters bine picioarele, mi-au rămas fire de nisip lipite de piele. Acum fire de nisip lipite de piele mă rod, mă supără. Mama," zise Zoe, numai mama m-a sedit să-l iau pe pandele, ea mi-a stricat și mi-a mâncat viața, Ia să-mi poarte păcatul." Tăcu iarăși, și iarăși se uită în pământ, timpul se scurge lin încet. Tu, mama, nici nu mi-a îngădui să mă bucur de tinerețe." Nu prea înțeleg ce spune, nici nu vreau să înțeleg. Ridic de două-trei ori din umeri, spun prostește." Păcat, mare păcat." Zoie își micșoră și mai mult glasul, și-l făcu ademenitor. Tu, Darie, vino pe la noi, vino când vrei, nu-ți fie teamă de pandele, toată ziua stă la prăvălie, cu mama, vânt, negustoria merge, se mai și odihnesc, au acolo o odaie. I retezi vorbele. De ce să viu? Tu, vreau să mai vorbim, să mai schimb și eu un cuvânt cu un om, tot cu pandele, tot cu mama, tot cu fetița, mi s-a acrit tu. Uneori, Uneori când nu mai pot îndura urâtul, îmi vine să mă urc în podul casei și să mă spânzur de-o grindă. Are 18 ani împliniți. Acasă o așteaptă un copil, mai poartă unul în pântec și vrea să se spânzure. N-are decât. N-am poftă să-i tai frânghia, dar nici să-i uncu să pun n-am poftă. În cârciuma de peste drum, pe firma căreia scrie la druțu, Țărani desculți cu capete de pământ ars, beau țuică, ciocnesc cinzecile. Noroc!" Le dau pe gât, unul s-a și-a mețit, spiară. Lăutarii, să vie să-mi cânte lăutarii!" Până să vie lăutarii să-i cânte, dacă or își cântă singur. Am un leu, am un leu și vreau să-l beau!" Tata cărciumarului stă în prag, se uită lung în strada plină de soare și de oameni. Nu caută pe nimeni, nu așteaptă pe nimeni. Un câine, jigărit, se întinde și se culcă lângă zid, la fereală. Acum, iartă-mă, am ieșit nepregătită, doi pași pentru niște cumpărături mărunte. Dar de unde era să bănui cam să te întâlnesc? Mult timp n-am știut nimic de tine. Credeam că te-ai prebădit. Asta primăvară am aflat de la bară, Anicrita, că ai umblat prin lumea largă. Vină pe la noi, tu! Vino să-mi spui și mie cum e lumea. Acum mie îmi tremurau buzele. Am să viu spre seară, dacă nu te stingeresc. Te aștept tu, dar să nu mă fac să te aștept degeaba. Pe vremuri, de câte ori mai facu să te aștept degeaba, te așteptam și te dracuiam în gând și plângeam de mă prăpădeam tu. Ar fi trebuit să uiți, ar fi trebuit multe, ar fi trebuit să uiți și multe, ar fi trebuit să fie altfel, nu chiar atât de multe. Precă, o salutai și mă uitai după ea până trecut colțul, ameții, îmi veni să vomit, încasem mure, mă îndopasem cu porumbe crude, băusem pe când mă scaldam apă din râu, lăsai rușinea la o parte și mă așezai lângă zidul dugenii. Mă copre și căldura, o căldură umedă, lipicioasă, care izvoră din dinăuntrul meu și care îmi ciuruia și-mi ardea pielea. Neștind ce să mai fac, îmi scosei pălăria și o pusei lângă mine cu fundul în jos. O cucoșneață băcănită și ofilită, care se întorcea de la piață cu papolița încărcată de carne, se opri, deschise poșeta, scoase un ban de nichel și mi-l aruncă în pălărie. Așteptai să se departeze. Îmi luai pălăria. Aruncai banul, vă utai cu sfială în toate părțile. Am mai trecut. Îmi trecut și greața. Îmi adunai cioburile puterilor care mai rămăseseră, și plecai șchiopătând. Îmi pierdui numai decât urma în mulțimea pestrițe care forfotea pe stradă. Capitolul 3. Dacă stam strâmb și judecam drept. Se cuvinea să mărturisesc că de mulți ani nu eram nici sănătos, nici bolnav, nici fericit, nici nefericit. Nu eram nici măcar neliniștit de soarta care m aștepta. Am de urși cu belciu care jucau după cum li se cânta în sunetul dairalei. Îmi paru rău că nu m-am născut urs. Nu trecu mult și îmi bine că am venit pe lume om și nu altceva. Îmi spusei că, la urma urmelor, Viața putea fi trăită oricum, că merită să fie trăită chiar și la întâmplare. De ce mă hotărâsem totuși să mă apuc să învăț carte pe brânci și să trec niște nenorocite de examene atât de târziu? Poeții de vârsta mea erau în ajunul baccaloriatului, ori chiar pe băncile facultăților, iar cei care se hotărâseră să prindă un meșteșu ieșiseră de mult caltă. Motivul era simplu ca bună ziua. Oriunde mă duceam să caut de lucru, la orice poartă băteam, cum deschideam gura și îi spuneam ce vreau. eram întrebat. Ai patalama?" N-am." Fără patalama, om de serviciu, dacă îți convine." Bine, dar eu pot să fi doldora de carte, dacă n-ai patalama la mână, degeaba." Ori, stai, să stai, stai, poate ai nici rude la Ierusalim?" Rude la Ierusalim, n-am." Dar untiu Bartolomeu Caian a ajuns episcop al Dunării de Jos, iar cât despre vărme o badea a Daudescu, e, e, ce să vă mai spun, editea mai profesorul și editea mai senatorul. Cine e prieten cu badea audescu, a Daudescu, i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Strașnice rude, un episcop, un profesor care e și senator, de ce nu te duci, dumneata, să încerci la ei pentru o proptea. Nu-i cunosc la față. Mă credea o palavra Giorg chiar scrintit de binele. Clătinau din cap Îmi pare rău, băiatule Mi se rupe inima de mila dumitale, dar Plecam Nu mă mai supăram nici că sunt luat peste picior Nici că sunt socotit cam într-o ureche Sau, dacă ajungeam să mă supăr Supărarea nu mi-o arăta mă niciun fel Bănuisem eu că Sărac și zăpăcit cum eram nu va fi ușor la școală Cântărindu-le însă pe toate, îmi pe inimă și mă înschisesem să dau examene particulare la liceu, să trec măcar câteva clase, să capăt pata la, la mână, să muncesc undeva muncă mai ușoară, să citesc, să citesc și iar să citesc și să intru și eu cumva în rândul oamenilor. Ha, ha, ha, în rândul oamenilor, în rândul căror oameni, pe pământ locuiau fel de fel de oameni, sta în puterea mea să aleg? Poate sta, dar poate nu sta. Ține minte, Darie, ce ursitorile ți-au scris, pe fruntea ta astăzi, scris. Pe dracu! Aveam frunte încrețită și zbărcită ca bătrânii, Nimic nu scria pe ea. La rușii de vede, unde trăisem un timp înainte de război, se întemeiasă în urmă cu un an un liceu mixt cu profesor de strânsură, despre care se dusese vorba că ar fi destul de îngăduitor cu școlarii. Îmi părăsisem stăpânul din turnu, mă dusesem la librăria lui Caracaș, îmi cumpărasem dicționare și cărți de clasa întâi, mă pregătisem în grabă și plănuisem să-mi trec examenele la rușii de vede. Trimisesem o cerere cu poșta și primisem răspuns că am fost înscris. Acum, în starea de istoveală și de aiureală în care mă aflam, căutam liceul, despre care aflasem că se adăpostea în clădirea unei foste școli primare, pe o ulicioară dosnică, la mai puțin de 50 de pași de statuia de bronz a generalului Mantu, care fusese cândva, înainte de a da ortul popii, una din gloriile politice ale târgului. Să tot fi arătat ceasurile opt când i-am dat de urmă. Clădirea biată de ea, era veche, măruntă, dărăpănată, cu ferestre înguste, iar curtea, largă, strâmbă și prăfoasă, de venea să-ți iei câmpii când o vedeai. Colac peste pupăză, canalul desfundat din ulicioară, așezat tocmai în fața intrării, te trăznea cu mirosul lui urât. Umblătorile, lipite de calcanul unei case vecine, împrăștiau și ele duhoare. Câțiva tei bătrâni cu ramuri chircite și scolciate se osteneau să umbrească o parte a curții care era plină de băieți și de fete. Dar ce fel de băieți și ce fel de fete? Dacă n-ar fi lipsit generele Mireasa și lăutarite te fi crezut în plină nuntă. Mă apropiasem de liceu cu nerăbdare și cu neliniște. Mă temusem că printre copilandrii pe care îi voi găsi acolo, deși și zbăcit cum eram, întocmai ca amăgarul printre oi voi arăta. Și ce vedeam? Mulți dintre băieții care venise răca și mine să dea examene și să se pricopsească cu câte o patalama, aveam mustața groasă ca drabia. Unii erau bărbați în toată firea, trecuți de mult prin ciur și prin dâlmon și chiar prin focul noroaile și mociri la războiului. Cât despre fete, lângă ghindoace zgâite cu caș la gură și cu lindini în păr și lângă codane cu obrajii băcăniți și buzele vopsite întâia oară, se aflau destule care de s ar fi cuvenit să fie neveste cu copii legați de poale. Câțiva măgădan pletoși și îmbrăcați pe jumătate civil și pe cealaltă jumătate militarește, se tolăniseră pe lângă ziduri și se uitau camățele în calendar prin cărți vechi, adevărate terfeloage răpănoase, pe care tărea silă să le și vezi. Alții, ceva mai tineri, se înghionteau, se îmbrânceau, ori jucau leapșa. Doi îndesați mărunței, asemănându se unul cu altul ca două picături de apă, băteau cu picioarele o minge cât de vleacul. Nu cunoscui pe nimeni în toată învălmășala aceea și îmi păru bine că nici pe mine nu mă cunosc cu careva. Așadar, nu arătam deloc ca măgarul între voi. Arătam cel mult ca un măgar printre alți măgari. Mă niște și nu mai regretai hotărârea pe care o luasem de a învăța cartea oficială și de a trece câteva examene. Viața mi se păru mai dulce. Lumea... Întreaga lume mi se un nespus de frumoasă. Ești schimbător ca vremea, Darie. Sunt. Și ce poftești dumneata dacă sunt? Te super pe vreme că e schimbătoare? Nu. Atunci cu mine ce ai? Tu nu ești vreme. Tu ești om, Darie, și asta e altceva. O fi. Pe când căutam liceul, mi se năzărise că, prăjină cum eram, când vor afla ceilalți că m-am învățit să dau examen pentru clasa întâi, mă vor arăta cu degetul și vor râde de mine până se vor prăpădi. Privind adunatura din curtea școlii, mă scuturai lesne și de această șubredă teamă. După cărțile pe care le răsfoiau unii sau alții și după părerile pe care le schimbau între ei, îmi dădui numai decât seama că erau mulți chiar mai în vârstă decât mine care veniseră să dea examen tot în clasa întâi. Spus în puține cuvinte, erau cu toții, sau aproape cu toții, flăcăi ungurești, de târg și băieți neisprăviți de pe la țară, care năzboiau să ajungă telefonici pe la primării, notari, secretari comunali, contabili, țârcovnici de biserici sau dracul mai știe ce. Să ajung și eu a fi în rândul oamenilor. Acesta era rândul oamenilor pe care îl căutasem. Acesta și nu altul. se râd ca prostul de unul singur. Nu răsei, nu răsei pentru că nu aveai destul curaj să privesc adevărul întreg în față. După câte apocasem să aflu încă de pe când trăiam la turnu, liceul acesta fusese întemeiat în urma stăduințelor pe care orășenii le făcuseră pe lângă vestitul avocat, stănică Paleacu, deputatul și, într-un fel, stăpânul puternic al târgului, iar în bună parte chiar al județului. Rușanilor și locuitorilor din satele apropiate li se împlinise visul. Aveau la îndemână liceul dorit și-și trimiseseră fetele și băieții să dea examene, să-și caute norocul, să încerce fiecare marea cu degetul. De fapt, o patalama la mână care dovedea negru pe alb că ai absolvit o clasă, două de liceu, nu însemna mare lucru. Mi se răcorii capul. Începui să judec cinstit. Da, o patalama nu însemna mare lucru, dar patalama a prețuia totuși mai mult decât nimic. În armat cu ea puteai să capeți chiar o slujbă de copii sau de arhivar la o judecătorie de pace. Lăifurile erau mici, dar dacă nu-ți lipseau iscuzința și viclenia, te mai ajutai cu picușurile." Cu patarama patru clase ți se deschideau drumuri mai largi. Dacă mai urmai o școală specială de câteva luni la Craiova, ajungeai să mănânci la căile ferate ca impiegat, ca telegrafist, o pâine amară, dar în tot cazul o pâine, o pâine adevărată, cumpărată de la brutărie. Nu era de lepădat. Cu două-trei clase trecute în grabă, fetele găseau posturi de învățătoare suplinitoare pe la sate. Mă trebuie să intri în colț, privi, ascultai. Mi-a dus ei fără să vreau aminte de zoe. Imaginea ei mă tulbura. Mă stădui alung din minte. Purtă ei în mare, rotundă, umflată, mă dezgustă. Mă dezgustă și obrazul ei pe care îl știusem ca piersi, ca dată în pârg și pe care acum îl văzusem pocit și prinde pete mici cenușii. Mă dezgustă chiar pandele, pandele paleo pe care încă nu-l văzusem. Mă dezgustă și faptul că Zoe își împărțea bărbatul cu Maica sa, teleleica turdulii a târgului pe care mi-o aminteam destul de bine. Viața. Tocmai când mi era mai greu și când mă aștepta mai puțin ca oricând să fiu scot în singurătate, se apropie de mine un băiețandru mărunt și îndesat cu ochelari groși, prins cu cărlige de sârmă pe după urechi. Ce clasă dai vericule? Mă gândi câteva clipe dacă se cade să las fără răspuns și cu gura pe jumătate, a unde satul se bucură, îi sclipiră ochii, zâmbi. Îmi pare bine, îmi pare bine, vericule, pentru că și eu o dau tot pe a -ntuia. Îmi dai voie? Mă chemă Filipache, are Răpași. În loc să-mi întinde mâna, mișcă din umer și de sub haina pe care o ținea pe spate, îmi întinse un ciot bont. La vederea ciotului negricios mă zburli a apucai totuși ciontul și îl strânsei Să grăbi să mă lămurească dreapta, cum vezi, e beteagă Descris, scriu cu stânga Spunându-mi acestea, început să râdă Arătându-mi un șir de dinți albi și mărunți de pisică Dacă ești un de dreapta, de ce nu mi-ai întins stânga? Pentru surpriză, e figura mea Când fac o nouă cunoștință, i întind ciotul Mult se miră ar trebui să te lași pe gubaș. De ce? Nu știu, dar cred că nu stă frumos. Nu mai răsetă cu un timp. Pe urmă zise, Hai să ne plimbăm prin curte, Să vorbim și să ne cunoaștem. Începurăm să măsurăm curtea cu pași mari. El ciung, eu șchiop. Nici că se putea pereche mai potrivite. Câțiva se uitară lungă în urma noastră, Ne alătară cu degetul și râseră. Ne simțerăm amândoi prost, Însă ne prefăcurăm că nu ne simțim. Nu am mea cunoștință, nu-mi luă în seamă băteșugul, sau cel puțin așa mi se păru. Se opri, mă previ în ochi și mă întrebă. Mă, spune drept, tu ai învățat ceva în vederea examenului? Nu mare lucru. Nu vrei să-mi spui, nu vrei să fii sincer. Să zicem că ar fi chiar așa, dar pentru ce te ostenești să mă întrebi. Aș vrea să te rog ceva. Umflai în pene, îl măsurai de sus, îl minți, Roagă-mă, îmi place să fiu rugat. Nici nu ți-nchipui cât de mult îmi place să fiu rugat. Înseamnă că sunt cineva." Da, să prostire. Eu, unul aș vrea să te rog să mă lași să stau în bancă lângă tine. Astăzi m-am uitat pe afiș și avem examen la limba română. Mă cam doare capul și nu prea mă simt în stare de nicio ispravă. Am tras un chef azi noapte cu niște papugii în țigănie și... și m-am cam afumat." Cel puțin nu ai chifuit bine?" Strașnic! A, ce fete dulce în țigă cușele? Ce fete dulci! Dar degeaba îți spun, tu, tu n-ai habar ce fete dulce în țigă în cușele. Da, într-adevăr, habar n-am. Se vede că amintirea nopții stăruia în el cu deosebite putere, pentru că își linse buzele, surâse și adaugă. Țigăncușele în cușele m-au istovit, iar aburul băuturii nu mi s-a risipit încă din cap. Hai, spunem, nu mai lungi atâta. Unde vrei să ajungi? Să mă lași să copiez după tine. Dacă mă lași, de seară tragem un chef împreună, tot în țigănie. Și, bineînțeles, pe socoteala mea, mai am ceva pălăluțe puse deoparte. Nu-mi plăcea băutura, însă uneori beam de stringeam. Beam ca să-mi adorm care mă chinuia și pe urmă, odată beat, să dorm dus. Îi răspunsei. Deocamdată nu mi-arde de chefuri filipache. Poate altă dată. Dar de stat pot să stai lângă mine în bancă. Tot trebuie să stea cineva. Iar dacă vrei să copiezi, n-ai decât. Mai să ai grijă să nu te prinde profesorul. Te scoate din clasă și pierzi frumusețea de examen." Cum o să mă prindă, mă, vericule? Cum o să mă prindă? Nu întorc capul spre tine. Mi-arunc numai ochii pe teza ta." Ciungul mă câștigă." Fu, în toată biermoiala aceea nesuferită, întâiul băiat care se apropie de mine deschis, chiar cu prietenie. După îmbrăcăminte, semăna și a țăran și a orășan. De unde ești, Filipache? De ești din oraș. Dar tu? De pe Valea Călbățuiului, de la Omida. Ai ceva rubedenii pe aici? Socotică n-ar avea nicio rost să mă laud cu unchiul tone. N-am nicio rudă. La cine ai tras în gazdă? La nimeni? Până acum n-am tras la nimeni. Ciungul holbă ochii. Cum la nimeni? Unde o să dormi? Unde o să mănânci? Sunt ca păsările cerului, Filipache. Azi noapte am dormit la marginea lângă râu pe nisip. Poate că ne-am mai fi întins cine știe cât la apălă vrăgeala, însă auzire îmi sunând clopoțelul care ne chema în clasă. Ne iloarăm după ceilalți și ne bulucirăm toți ca oile la intrare. Ne înghiontirăm, ne călcarăm pe picioare, ne mai și-njurarăm. Găsirem o bancă goală cam pe la mijlocul clasei. Bai de capul și de viața mea! Trecuseră ani și ani de când mai călcasem într-o școală. Privind de lung sala, se asemăia oarecum cu cea de la Omida în care învățasem clasele primare. Era lărguță și ispăită proaspăt cu var. Dușumelele luceau și mirosau a gaz și a ulei râncet Emoționat, nițeluș speriat Ciungul zise Te rog să mă lași să copiez după tine vericule Așa cum ne-am înțeles Te cinstesc, te duc la țigă în cușe Dacă nu-ți plac țigă în cușele, te duc la... Nu-l lasai să spună unde m-ar mai duce Îl liniști Să copiez, n-am nimic împotriva, Dar cum ți-am mai spus să bagi de seama Să nu te ia la ochi profesorul Te scoate din examen Printre fetele de acolo mi-a tras atenția una cărnoasă, voinică, mai dichisite parcă decât celelalte Filipaiche văzu un cotrome alunecasă Zise Te uiți la Valentina Bulgan? Așa o cheamă? Da, și află vericule că slujește la aspazia Harnic, la... Nu a apucă să-și spravească fraza Intră în clasă un profesor cu catalogul sub soară Era primul de la acest liceu pe care îl vedeam se duse la catedră, ne ridicarăm în picioare ca și cum ni s-ar fi poruncit să o facem și răgnirăm aproape toți într-un glas. Să trăiți, domnule profesor! Bună ziua, copii. bună ziua! Nu prea eram noi copii, dar în sfârșit mergea. Mă apucai numai decât după vechiul meu obicei când vedeam pentru întâia oară un om cu care urma să am de-a face, să-l măsor și să-l cântăresc din ochi. Nu m-a Aici nu mă răci. La drept vorbind, părea un bărbat destul de măcinat de viață, cu toate că nu trecuse de 30 de ani. Avea un nas neobișnuit de lung, asemănător ciocului de rață, și portam purta mustață subțire, neagră. Uchelarii săteau strâm pe nas, îmbrăcămintea mai mult decât modestă. Prin pletele slinoase și încurcate, care, dacă ar fi avut glas, ar fi plâns că nu cunosc pieptenele, îi răsăriseră de timpuriu și din belșug fire albe. Ajunse la catedră și se așeză tacticos aproape bătrânește pe scaun. Tăcut își plimbă multă vreme privirile peste noi. După aceea tu și sec și șterse gura cu batista. Mărăi. hm. <hâng> <hâng> Ați venit să dați examen, nu? Să vă plicopsiți cu câteopata la man, nu? Da, domnule profesor. Sunteți cam bătrăiori, Mulți dintre voi sunteți cam bătrâiori. Pufnirea mă râs. Profesorul îl bătu cu degetul în catedră. Silențium. Ne potolirăm și tăcurăm. Și voi, fetelor, și voi sunteți cam bătrâioare. Fetele nu se mirară de nepolitețea profesorului. Lăsară nasul în jos și se întristară. Noi, băieții, zâmbirăm. Cei mai în vârstă și mângăiară mustățile. Pentru ei, fetele din clasă nu erau nici crude, nici coapte, ci tocmai bune de strâns în brațe. Bine, bine, o să trecem peste asta. Dar chestiunea este... Chestiunea este dacă ați și învățat ceva. Cât de cât?" Acum, în clasă, pogoră o tăcere apăsătoare. O sparse un glas gros din fundul clasei care spuse... Tobă! Suntem tobă de carte, domnule profesor! Să vedem, să vedem!" zise profesorul. Dar cum te cheamă pe dumneata?" Mătrăgună! Mătrăgună, iscru!" Profesorul privi atent flacăul care se laudase că e tobă de carte. Privindul început să se scarpine încet după ceafă. După ce se sătură de scarpinată și pieptănă lațele cu degetele. Zise, Dumneata, dumneata care zici că te numești Mătrăgună, ieri ridică te în picioare!" Toți cât ne aflam în clasă, întoarserăm capetele. Flacăul se ridică. Era unul dintre cei doi îndesați care se jucaseră mai înainte cu mingea în curte. Nu cumva te înrudești cu răposatul și regretatul profesor de istorie Amos Mătrăgună? Sunt fiul lui, domnule profesor. Parcă avea doi fii. Doi, domnule profesor." Se ridică în picioare și al doilea mărunțel și îndesat. Iată-mă, sunt și eu aici și mă numesc Mătrăgună Drubat, domnule profesor." Bine, stați jos. Stați jos și aflați că l-am iubit mult pe răposatul Amos, mătrăgună. L-am iubit și l-am stimat. Mi-a fost profesor. Bun profesor. Profesorul l-a văzut și el pe fata voinică. Se miră. O întrebă. Dar tu, Valentina, tu ce cauți aici? Am venit să dau și eu examen, domnule profesor. Clasa râse. Râse și profesorul. Da, da, da. Bine. Filipa a răpa și îmi șopti la ureche. Tu ai auzit ceva despre pletosul ăsta? N-am auzit, n-aveam cum. Nu am mai fost pe aici de patru ani și pe vremea aceea nu era liceu un oraș. Era numai o școală de meserii. Mă mir. Turtulă e cunoscut în tot județul. E din Alexandria. Băiat de negustor. A făcut tot războiul pe linia întâia. A rămas cam splândit la cap. Hai să vezi, o să ne împuieze urechile cu amintirea lui de pe front. Spusele ciungului nu se adeveriră, cel puțin deocamdată. Profesorul slinos și pletos nu mai niciun cuvânt. Se ridică de la catedră și se plimbă cu mâinile la spate printre bănci. Ne privi, se întoarse la catedră, se sprijini cu cotul de ea. Aș vrea, Aș vrea să-mi povestiți în scris câte o întâmplare din viața voastră. Din felul în care o să scrieți, o să-mi dau seama dacă știți gramatica, dacă ați citit ceva literatură și dacă aveți cât de cât idei de ce înseamnă compoziția. M-am ars, îmi șopti Filipa răpași. M-am ars, vericule, dacă te copiezi mă prinde. M-am ars, vericule, speram că o să ne dea Eva analize gramaticale. M-am ars, vericule, o să-ți scoți la capăt, nu te neliniști, o să o scoți chiar bine de tot la capăt. Profesorul bătui iarăși cu degetul în catedră. Silențiu. După ce clasa se pot o lii, adăugă. N-are de ce să vă fie teamă. Cu niște măgădani ca voi, care n-au de gând să ajungă profesori, am obiceiul să fiu îngăduitori. Înțeleg foarte bine că nu râfniți să deveniți cine știe ce cărturari. Știu că umblați după patala mare care să vă facă mai ușoară viața. De altfel, chiar dacă nu o să străluciți la lucrarea scrisă, o să mai stăm de vorbă și la examenul oral. Examenul oral va fi decisiv. Nedete la fiecare câte o coală de hârtie care purta în colț ștampila liceului și semnătura lui. Apoi ne îndemnă. Începeți. Începeți și nu vă grăbiți. Pentru că se știe că graba strică treaba. Iar timp. Timp avem destul. Scoase o cărticică din buzunar și, potrivindu-și ochelarii pe nasul care se asemuia cu un cioc de rață, se afundă în lectură. Potrivi hârtia, încercai pe Acum, îmi spusei, acum trebuia să-mi adun gândurile, să mă concentrez. Nu apucai să-mi adun pentru că, pe neașteptate, ciungul îmi repezi cu mâna izrava în un în coaste. Mă-ntorsei spre el, îmi șopti. Ei! Nu începi? Ție nu ți s-a întâmplat nimic mai deosebit în viață? Poate că dacă te văd pe tine scrind, mă lipsesc și eu." M-a venit greu să-i spun adevărul. Abia-l sem. Nu i-aș l -aș fi spus nici dacă l-aș fi cunoscut mai de mult și mi-aș fi fost prieten." Zisei, nu, Filipache, până acum, slavă Domnului, nimic nu mi s-a întâmplat deosebit. Dar ție? Mi s-au întâmplat multe, dar nu știu cum să le leg și cum să scriu." Până acum, din capul meu, n-am scris nici măcar o carte poștală. Își clatine ciotul bond și negricios. găsi cu care să-i dau o povață. Scrie despre împrejurarea în care ai rămas ciung. Se-mposocă, amintirea nu-i plăcu. Se gândi un timp, pe urmă trecu peste supărare. Se sede să zâmbească. Mâna, săraca, mi-am pierdut acum trei ani la trăierat. Mi-a prins-o batoză. Mi-a prins-o și mi-a rupt-o Cumplit m-a dorut Credeam că o să-mi sară ochii din cap Dar am avut noroc, vericule Mi-au tăiat la spital mâna strivită Și am scăpat cu viață Se poate trăi și cu o singură mână Povestește întâmplarea Chiar așa cum a fost și silește Să scrii totul cât mai limpede Și dacă se poate, fără greșel de gramatică Să că O să ies la a De ce nu? Încearcă Încercarea moarte nare. Mie unuia nu mi era greu să scriu. Purtam în minte fel de fel de întâmplări, unele mai ciudate decât altele. Mă decizei să aștern pe hârtie câteva amintiri dintre cele mai nebinovate. Și fiindcă, necunoscându-mi gândurile, nu-mi zâmbea nimeni, îmi zâmbi singur și, încordându-mi atenția, muai condeiul în cerneală și mă plecai asupra hârtiei. Trupul mi se strâmbă și mă duru, capul mi se înfierbântă, fața mi se schimonosi, Ochii mi se aprins, sără, și de cum începui să scriu și până umplui cu slove mărunte, dar citețe cele patru pagini, nu mai văzui și nu mai auzi nimic din cele ce se petrec în jurul meu. În tot acest timp, strunindu-mi și concentrându-mi mintea, scrisei pe scurt, într-un stil astru, nervos, colțuros, o poveste trăită de mine pe vremea ocupației germane. Mă uitai la ciunc, îi cu teama, scria de zor cu mâna stângă, părea fericit. Îi scălii cele scrise, m dusei la catedră și în mâna ei profesorului lucrarea. O luă și o băgăngeantă. în în curtea școlii și m-a apucat să mă plimb pe lângă ziduri. Umblătorile își neapustiră duhoarea asupra mea. Veni veni greață. A prins eu o țigară și mi se paru că duhoarea își mai pierde din putere. Nu trec cu mult și Filipa și veni după mine. Nădușise, nădușise de parcă să pase singur o fântână. A dracului compoziției vericule... Decât să scriu două pagini, mi-ar fi fost mai ușor să tai o pădure cu fierăstrăul și cu securea, deși n-am decât o mână. Lasă comparațiile. Mai bine îi spune cum ți-a ieșit povestea. Cam încurcată. Toată nădejdea mie la bunăvoința lui turtulă. Dacă ies bine cu teza, la oral o încurc eu și până la urmă tot capăt nota de trecere. Soarele se afla drept la amiază. Curtea acoperită de pietriș și de praf făcea ca aerul să fie și mai aprins și mai fierbinte. Ciungul își șterse sudoarea de pe frunte, când cu mâna -i întreagă, când cu ciontul-i bond și-i negricios. Mă întrebă, vrei să mergi cu mine la noi acasă? Stați departe? Pe calea Dunării, tocmai pe lângă barieră. Nu o să se supere părinții că le aduci în casă un musafir pe nepusă masă? Care, părinți? N-am decât mama. Iar mama, dacă s-o supăra, treaba ei până diseara-i trece. crede însă că nu o să se supere. Bine multă lume pe la noi. Plecarăm. Iarăși șchiopul și ciungul. alcătuia cătuiam amândoi o pereche destul de caragioasă. Pe drum, unii întorceau capul și se uitau cât de rău șchioapăt eu. Alții priveau cu îndrăzneală ciotul bont negricios al lui Filipa Chiarăpaș. Ciungul și șchiopul. Șchiopul și ciungul. Mergând, trecurăm pe lângă locul unde fusese odinioară zgomotoasa cafenea a domnului Miltiade și faimosul magazin la Mireasa. Trecurăm iarăși pe lângă statuia mereu zâmbitoare, dar mereu încremenită a generalului Mantu merseram iarăși pe bulevardul lung și larg numit Calea Dunării și care, dincolo de primărie, se schimbă într-o șosea de țară și străbate astfel periferia către zi, până trece de calea ferată și ajunge la câmp. După ce trecurăm de câteva mari terenuri virane acoperite de bălării grase și de gunoaie urât-mirositoare, umbrite pe alocuri de bătrâne sălci pletoase, Ciungul îmi o uliță ca de sat, care, plecând din șoseaua străjuită de arbori, o lua printre arii pline de plop și de sălcii, de corcoduri sălbatici și de salcâm stufoși din poși. Mă uitai și văzui că, undeva la margine, ulița pe care mi-o arătase noul meu prieten, urca de alul și se pierdea în depărtare printre păduri de floarea soarelui și de porum. Ulița noastră, vericule, ulița noastră! Capitolul 4 Familia Arăpaș, care după câte aflasem de la Ciung, se îndeletnicea cu plugăritul, era destul de numeroasă și trăia într-o casă veche, țărănească, cu patru odăi și cu pridvor. O grade era întinsă și arăta de la prima ochire bună rânduială și chiar belșug. Dacă am fi avut noi la Omida o casă asemănătoare, atâtea vite și atâtea rătoase acareturi, am fi fost pismuiți de tot satul și socotiți pe dreaptă dreptate printre cei mai înstăriți rumând de pe lunga, îngusta și săraca a călmățuilui. Atunci nici vorbă că dacă așa și nu altfel ar fi stat lucrurile, n-aș mai fi plecat să-mi caut norocul prin lume. Ar fi fost mai bine de mine? Poate ar fi fost mai bine. Poate ar fi fost mai rău. N-aveam cum să știu." Luând seama la toate, văzui că într-o parte a curții se înalțau nu numai salcâm strâmpi și ghimpoși, ci și câțiva curcoduși. Către fundul o zecea îndogoarea în neîndurătoare a zilei, pe malul unui mic lac mlăștinos, o adevărată pădure de plop svelți și de sălcii agitoase, pletoase. Ceva mai la o parte, sări și un păl de cireși. De cum intrai cu Filipache în arie, un câine mare, lățos, își scoase botul de după niște cotețe și îi se apucă să mă latre cu dușmănie. Ciungul îi strigă, „Nia ciulule, nia!” Câinele se apropie de stăpân și mirosi picioarele. Ciungul îl pocni în coaste cu vârful pantofului. Câinele se de câteva ori prin praf, se ridică și se depărtă chelălăind cu coada între picioare. Mă uitai urât la Ciung și-l întrebai, de ce l-ai lovit?" Cum de ce? Câinele de ce e câine ca să fie lovit? De altfel, dacă vrei să vezi că nu-mi poartă nicio pică, poți să-l chem." Filipa chemuieră. Câinele veni bucuros, se gudură pe lângă ciung și-i linse picioarele. Văzusem și oameni care lingeau mâna care îl lovise, așa că nu nutri dispreț ciulului. Supărarea care îmi răsărise în inimă nu-mi trecu, dar că i mai cu minte să nu arăt. Jungul însă pricep în care mă aflu, lăsă câinele în pace și, politicos, mă poftim în casă. Îl și ajuns într-o odaie încăpătoare, albă, spoită pe jos cu lut galben. Lângă peretele orb se afla un pat mare de scânduri acoperit de rogojini. Aici, vericule, dormim noi, băieții. Dar cât sunteți? Numai cinci. Dacă ar mai fi trei tata, am fi fost zece, poate chiar mai mulți, dar așa suntem numai cinci. Și ți se pare că sunteți puțini? Nu, dar ar fi fost mai bine să fi fost 10, 12. Tă cu un timp. Pe urmă-mi spuse." În nodaia din față doarme sora mea Tre sări și-l întrebai. A, ah, va să zic că aveți și o soră." Avem. O drasla mai a mamei și, bineînțeles, inima și dragostea ei. Pe noi băieții, mama ca nu prea are ochi să ne vadă." Ți să o fi părânt, Filipache?" Așa este. Chiar așa cum îți spun." Dar n-are face. Nu ne prăpădim noi dintr-atâta. Trăim noi și ne descurcăm și fără dragostea ei." Odaia mă cucerii. Era ușor întunecată, răcoroasă și neobișnuit de mare. Mirosea ale vănțică, a busuioc, a flori ofilite de grădină și a ierburi uscate de câmp. Pe pereți se răsfățau în rame simple câteva fotografii șterse de familie. A răpași singur flăcău. Arăpaș soldat de infanterie, Arăpaș ginere cu doamna Arăpaș mireasa alături. Nu apucai să întârzi cu privirile pe ele și să deslușesc mai bine chipurile, că se și arătă în pragă o femeie de vârstă mișlocie, văinică, ciolănoasă, cu mâini de uriașe, nițeluși roșii și nițeluși umflate. Mă bucurai că o văzui de sculță. Teama că voi găsi în mama lui Filipache o mahalagioaică, boită și popoțonată, plină de ifose și doldora de nazuri, îmi pieri. Văzându-mă, nu rămase de piatră și nu strâmbă din nas. Din potrivă, îmi zâmbi. Și cu o umbră de îngrijorare pe față, ceea ce dezmințea de la început spusele lui Filipache că maică sa nu o iubește decât pe fată, îl întrebă pe Ciung. Ce făcuși Filipache, maică, la școală?" Scris-e, mamă. scris i până ostenii. Și scrisești cum trebuie Filipache, maică." Cum trebuie, mamacă, cum trebuie. Cred că am călcat cu dreptul." Bravo, Filipache, să-mi trăiești Filipache, maică." Mulțumită de răspuns, se uită și la mine. Se mire că mă aflu acolo Era învățată besemne semne ca băiatul ei cel mai mic Să-i aducă în casă fel de fel de neispreviți și de lihniți Zise cu o duieșie fi foame E timpul, mai ales după la cu examenul Păi, să poftiți la masă Ciungul puse apă într-un lighian Mi-l arătă Îmi spălai mâinile După ce vărsa lighianul și-l cu apă proaspătă Îl spălă și el mâna zdravănă. Acum, vericule, să mergem să ne umplem burțile, că au mâncat și de-au pierdut boii." În tinta coroasă și nițelul și jilavă, ne aștepta o masă albă, rotundă, scundă, cu trei picioare. Luar în fiecare câte o buturugă lucioasă din cele câteva care se aflau aruncate pe lângă pereți și ne așezaram. Doamna Răpaș ne aduse o oală cu lapte acru, o jumătate de mămăligă, două strachini de pământ ars și două linguri de lem tocite de multa întrebâințare la care fusese răsupuse și ne îndemnă. Luați, maică, mâncați, maică, e bun cu maică, și mămăliguța e bună, maică. Săturați-vă, maică, și pe urmă culcați-vă și odihniți-vă, maică." Ciungul o întrebă. Dar altceva nu mai ai să ne dai?" Nu mai are Maica Filipache. Dacă Maica are avea varda, cu dragăini mă varda mai ca Filipache, dar nu mai are nimic altceva. Mâncărăm tot laptele, mâncărăm și jumătatea de mămăligă, mi se înflară răbulcțile. Eu îmi se buzele, iar ciungul, linsia, lingura cu care mâncase o puse pe masă, râghui și mă sfătui. Acum, vericule, să-i tragem câte un pui de som. Altceva mai bun de făcut, n -avem. Să-i tragem cu un pui de somn, să mai prindem puteri, că la noapte știu că o să avem de furcă. nu întrebai la ce se gândea. nu întrebai nimic. Ciungul se întinse pe rogojină, așa îmbrăcat cum era. Mă întinse și eu pe rogojină, tot așa îmbrăcat cum eram. Filipache închise ochii și început de îndată să sforă. Închise și eu ochii. Somnul nu se lăsă nici rugat, nici așteptat. Veni. A sărută pe obraj, mă luat în brațe, mă legăna câteva clipe și m-a adormit. Adânc m-a dormit. Dormiram, dormiram până către seară. Și-a mai fi dormit cine știe cât dacă n-ar fi venit să ne trezească niște pași ușor pe care i-a auzit umblând prin o daie și un glas înțepat pus pe arțag care spuse. Dar ce, nene, ai de gând să dorm până mâine? Ziua dorm, noaptea... Nu-i fi bivol. Dorm ca un bivol." Uh huh. Petișcana vorbea cu Filipache, de uitat însă se uita la mine. Chion se uita, lacumă și cruntă se uita de parcă ar fi avut de gând să mă mănânce de viu. O privi și eu tot cu atâta îndrăzneală, tot cu atâta nerușinare. Vreau să-i să văd ce o să iasă din această bătălie tăcută. Deocamdată, îmi spusei, deocamdată să iau seama, să știu cum arată și îi luai seama. Mm, bine, bine de tot îi luai seama avea ochi mari, rotunzi, negri ca smoala, niște ochi blestemați, cum nu mai întâlnesem și, care frigeau. La chip era mai mult decât oacheș, era aproape negricioasă, ca o șotrăreasă. Coatele lungi, negre, lucioase, ca de ea pătânără împletite cu panglici roșii legate la vârf, îi atârnau pe spate. Mă aduse minte că sunt băiat mare și că atunci când vreau știu să mă port cum se cuvine cu fetele. Mă culesei repede de pe rogojină, mă și împotrivi pe trup straele care mi se cam mototolisără. n a avut o lucire în ochi. Îi plăcu că mă dovedeam a nu fi un nesimțit. Filipache însă nu se simțise de sora sa. Rămase mai departe lungit pe rogojină. Se întinse, îi trosniră oasele, clipi și, arătându mi eu cu ciotul bond pe negricioasă, zise... Sora mea, am uitat să spun că e cam sărită și cam țufnoasă de felul ei. Dacă vrei să nu-ți scoată ochii cu ghearele, fă bine și sărută. Bineînțeles, pe obraz." Codanei îi scăpărarea ochii. mânie, Îl certă." De ce nu-i spui cum mă cheamă? Ce n-am nume? Mai bine îi spune cum mă cheamă decât să mă faci sărită și țifnoasă. Își îmbună fața, se apropie de mine, îmi întinse mâna ca o domnișoară bine crescută și se recomandă." Mă cheamă Despa. Despa răpași. Și să știi că nu sunt așa cum zice ciungul ăsta că sunt. Vorbește urât pentru că are gura spurcată. Zâmbi și mă prefăc cu mirat. Despa? Zici că te cheamă Despa? Despa. Așa ți-am spus că mă cheamă și chiar așa mă cheamă. Ce, până acum n-ai mai cunoscut nicio fată pe care s-o fi chemat Despa? Trăiește mult și trebuie să fi văzut multe. Bag de seama că ești măgar mare. Îmi cu felul ei de a fi. Am plăcu și felul lui de a vorbi. Nu mă supărai că mă asemănui cu un măgar. Din potrivă, mă învioră, mă veseli. Intrai în joc. Da, e adevărat. Sunt un măgar destul de mare și trăiesc pe pământ de mulți ani. Însă îți spun stit că o fată pe care să o cheme despa, nu am mai cunoscut până acum. Vrei să spui că nici nu ai auzit? De auzit am auzit o dată sau de două ori, dar de cunoscut n-am cunoscut. Despa, cred că o știi și tu, e un nume destul de rar Tocmai de aceea m-a abotezat mama așa, ca să port un nume rar